وان نحمل نعمل ما القليل من الماء لكن من قدس سكون عيشنا منقدس كل شو بمائل بحر النبي عليه الصلاه والسلام فرمى هو الطور ما هو وشش قال لي ديجو اپكو النبي الاسلام جوامع الكلم ده مستقل مبتدا خبر او دوال معرفه بهاش عاشاتين دوال معرفه ذكر كل تساجو تنعم دا مستقل جمله ولي وي ښه خبرې پوه شو نو چې نام ویلون دي څاعل دی سوال تر بل کې ده هغه هغه سره چې دریا په سفر بارځي هبو ور بار سره لګي دی خوږيږي دی, دی نو نږدې د پارا د دریا په او باندې او ځای غیر جایز نعم نو چې په ډیره دی لگا باہری جہاکی سردی یا او که دیر ازیادی ابو جی خوگی بیابا بیا جائے زور پشوائی نعم قواجبانی نقصان واقعی که در نبیل اسلام نعمنوی خوتو رماوہو در دریاب ابو پاکی دی پاکی دی لگا اختصار انکر نبیل اسلام بلاف در نعم او غرق را جمله اسمیہ او د جمله اسم دا دا دا دا هم مصنع دا چې غورړېره چې معرفته حشایتین ده هم ممسنلی ده هم ممس دوړه معرفی دي هو مبت دی که نهو ما هوتهرو ما خبر دواړه مریه شي نو بیا قته ته س معم دی د ممسلی ممسلات ح د مص ممسلی کله ممسنلی په ممس به حثر شي او کله مسند په مسند لیکي د هڅه شي مې درته حاصلو المسالې په مسند دي د ما معنا کوه و تور ماوه د دریا بو پاک دي پاک دي پاک دي نه نجسکي او که هزه د مسند په مسالې کې نه بس د دریا بو پاک دي فقط اجنور بن نجسی د مولانا بار مولانا سره په بحث نه کوي تاسو نه حاصل ده د حاشيته کې هوت تهور ماو دریا په پاک دي چې شرې نجاست نه کوي دویم سوار سائل سوال دوم رکړي او نبیل صلی اللہ علیہ وسلم الخلو نه تپوسی نرکره دی جواب تسا جدو باشوی مستفتیر چکم مصلا تپوسی که مفتی داغی جواب اکره او نبیل صلی علیہ وسلم اضافه پا دی که دا علا سبیلی اسلوب الحکیم نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ اکرو چی دی یوی تپوسی که دا بل تپوسیم پا کار دی سنگا کل کل ضرورت په دریا کې لکه څنګه چې دوی ضرورت راځي نکاله کاله ضرورت په دریاکه سفري سفر د در دریاکه د خوراک ضرورت هم راځي الحل ميتته دریاک کوم سمرتي ذات کل حلالي يذا ديو جمله ما سبق ده پرسته دي حل انا طاهر دي دریاکه سمره ميتاتي طاهرونو طاهرونو لا هو تورم او ان ميت تو حلنا طب در په شي یا جواب على طریق اسلوب حکیم بس حکیم مسله چې پدریا کې کوم کوم سوزنه روا دي زده نه بیل او پنځ باندې دلته خنزيره چنداخه زفدع او تيصح عندها دا سلاوته وای دا, دا ته نور طول حلات د کې دا, دا دغه دې مالکی او قرم دي شوافیو غن اقوال لای خنزير تنا مستثناء دا حرام دا قلب مستثناء تريادي قلب مستثناء حرام نور طول رواه او درين قوله ما في البر كم سدون رواه دي بيزا واب ميخا ندريا بولا دا سدون رواه ما في البر دا ازماري زيب دا حرام دي نماطل باغ جدا غبرامش ایند لا نافر فدلیات کسمر سوزونی دی د ټول خراب دی بغیر د سمک بغیر د سمک نه سمک کېل سمک ته پاتې به خراب چې بغیر څه د سبب نه خته ده چې بربنه شویل بر برکړی ده برن ټاندل دې وړاله او څه دکه بارود نه دا شو نه خپل مرګ باندې مړ دی زې شي خېشه بار کړی دا باغ میاوی کې بم خرابې حو دا داسې دی په سبب باندې مړوی شنواسه د دو مه 7 روانه شي او و چې کې جرأت اپدريات کې څامه کو تور پورته دې کلوي لګ پا یو غز وکې دومره غټ مې راغلو کې چې د مياي چې په ریټري څو ملګرو فراکي ګور. د یالس ملګري دا دا سم په دیشرګ پرې کوټ کې راځي نو ځکه د یالس ملګري پګځه. د یالس ملګري کامل ورځ مې د او دا شي په څه داسې ودرولو یو ملګري کو د مله کرے څوک باندې سور روان سره واند شو نه فوکته نړچې ا هغه وخت نبی له كلام له امورونو شنو دا ما په البر څمرشه مېرې اربع حلل شي او د مینه علاوه نور ټول سوزنه نړوالي پشي دا خباې ته pkg دریه کې بيږي میده خورونی او يدي جدا دونيدي احنا بتنا ومجيئ شيء نقر بغاز ماء وشيء هذا نرسله لجيت الدنيا بتسيد انه نرسله هذا احنا فتبعتلك النظافه ذكر شيء ده بذن النقر صفاء قالت وشيء صفاء قالت ما هو الحل نو نو زمانہ ورزاول <سؤال> استلای کې ورزاول <سؤال> دی یوشي فيلمه وګو کې وشي چول <سؤال> کجوري واچوري کشمش کې او کجوری واشوړي نو دیب دا نبی زو تمر ویلیکي زګي واچلو نبی شو ور ځان زای مثلا معلومول وی کوم زای کې چنی زای شه د غنزا محروم غره یو کجوری لري او بو کی واچلو او بو تینځوې هغه او بو کې شکر پړیا شو ادم نبی استعمالول حرام او د ساري باندې کې د تفاقي مسله ده دا مسله تفاقي شو دی دای په تفاقي مسله خیال کوی نبی زه کجوري کجوري او بو کې وایي نو له واندی او بو کې ماموري غو نه کوواله پیدا شوه له او بو یې غل دا او اسکل یې کله هم جاه دې او د څه هم جاه دې تفاقي مسله ده نبی اسلام با معقام د ابو واجنی ابو که کجر واجنی سار بی نوش کرده سار بی واجنی مذگر بز کرده ابو نگه خوگیشویده پس در این قسم نبیزه اگر نبیزه شو چه ابو که واجنی او نرې خووج شو دي وخت په کې ت شو د دا نپ باندې اود که نه د ج دا مثلله مختلففن کیا دا مې دو سرتونه مفلی دی او دا مختلفن مختلففی خد نفی د تمر نه حالان لور نهې زیته د کاغور واچ کشمیشي واچل پهبوکې م باغې سره بو جااج اود جاات چې غیر بلکل غیر د جیت نبی جو تمرم چه ده دا مطلق معنی را افدس نه جایزه لیکن دی حدیث خو جوه باندې امام صبر رحمت الله علیه دی جواز قول کړي نو ما په خبره کوو غوري نبی جو تمر علاوه په نور عم بزوق خلاف نشته بالکل افدس نه جایزه نبی جو تمر کې چې او بو بوتګې شو او شکر پکې پیدا شو جبہ دې ستې استعمال نارواړي امام صاحب دا ودس نه وکای ها نبی لو تمر او کوه کې خو پیدا شو د خوګوال پیدا شو نو دې سره او دس جائز دې کنه اجازه امام صاحب رحمت الله علی دې روایت په جواب نی نبی تمر باندې او دس جائز کړ صاحبین انور ایمه په غیر باندې دې او امام تعاوی رحمت الله علیه لکې امام صاحب رحمت الله علیه دې خبرینه رجوع کړی دا زغوې چې آغا طارم مرجوعا شو او اسه د مانځب قولمو مرجوئ له قواله مرجو تلویزیون تمر باندې او دته لکې نو خبره تفاصیلاره چې نبيز تمر باندې او دته بالکل لکې لیکن دلایله خوبه معلومه وغواې چې مان صاحب رحمت الله علیه اغه قول چې مریوع عن هدینه ده په دلیل تو داوې امام صاحب رحمت الله علی اغه قول وکړو او بیا چې فاطمه سلام الله علی چې امام صاحب رحمت الله علی داغه قولنه رجوع کړيده لږه تمر باندې موږ داوډه دا ستایل اوس نه هغه دلیل معلومون فقار ده عن نبي فزارة، عن نبي زيدة، عن عبدالله بن مسعودة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ليلة الجنمال في عداوتك قال نبي زل قال تمرة طيبة ومان تهورة امان سب رحمة الله عليه بنافذر واتباين جيد النبي زل تمر باني داودة قول قول فرو. اغه څنګه نبی رسول الله عبد الله بن مسفرمای چې نبی اسلام ماته وی هغه اشباکه چې نبی اسلام قاضی په تور باندې چې پیریاو په مقدمات کې فیصله کول ټول شپې له نبی اسلام بیان وکړه دا هغه فیصلے وکړي چار د مستم ماته ما کیه ادعا چې کله پدې لوټه کې سړي قال نبی زنو نبیز دی نبیز تمر دی اولا تمرتون طیبتون و تمرت ما تهور تمرت و یبارا ما تهور او دست نبیز سلام دی ندی حدیث کو جبانی امام سب رحمت اللہ علی مخی قول کرو چه نبیز تمر, نبیزو نبیزو تمر او دست دی نبیز اوس کو با دی فقط نبیز تمر با او نبیز تمر که چې شکر را گنی نا چه سکر شکر را گنی سکر والا حرام دی ایمان سب رحمت اللہ علی دقا دلیل دی عدیث بدیبانی امموی یو سوال عنا بی زید عنا بلابی مسعود ابو زید چیده مجھولون مجھولون نا دا مجھول لواد نا معتبار نا جی مجھول دکن ری دو شاکردان ابو ورب ا ابي فظائر دوه ثابت دي رشدیوت د یو شری دو شاگردان کمزګان وی د یاله نوه دینه یاله نوه دینه د یو ښکارو د ریجو اب او کاله سليمان بن داوود انبي ذات او د کاله شریک ولا مزتن حنانه عبد لاله جن ما لا حتى تنام تطلع ما لا حتى تروى ايضا طاوله ان عن علقمه قال قلت لعبد الله بن مسعود علقمه جده بن مسعود خشوشه تلاميذه ما قلت لعبد الله بن مسعود من كان بكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله تلقينا كما الصحابه كم من جراؤذ النبيل قضايا كل بيارن نسوق سرو قال ما كان معه من احدنا وقال ما فقبله منه وصرنو اشتوك وصرنو قال ده ازلاء بن مسجد لائلت الجن ونسابرد ما كان معو من احدنا ده شكال شو ده, ده شكال جوابه لائلت الجن خيونر اشبك دل شوئيزة لائلت الجن يوزن خونر اشبك دل شوئيزة قضايا نبي الاسلام بيريان باللہ دل... دا اشپاک زله شويه احکام الجان. دا دیر کتاب دیر. المرجان پی احکام الجار دا غیر خسته کتاب له احکام المرجان پی احکام الجار دا غیق تسریح کړیا چې لدو لا دې تجوز دنه شپک زله شويه لدی کی عبد الله بن مسعود پدیش په کولو بن بل شپکی بو یا خصوصي مقام ته چې نبی اسلام عبد الله بن مسعود ته تدل دیګینا ازو مرکز نو مالکانه ما معمناحت ما هیڅ تو کې ور سره نو اپوچوسي جاي کی دا تاویل تدیشي خبر پوځوي بنا په دې دلیل باندې ها اوسه د قران کریم آیت دي مطلق حدیث سره خبر وايي سره بیا قران آیت منسوخ کړي قران آیت مونږه منسوخ کړي خبر وايي سره دا تلقیب بالقبول شو دا عبد الله بن مسعود وغيرها سوال صحابه وعالماعی نمونه ذکر کړي او بعضو موجود کې دا غو نمونه ذکر دي نو چې تلقیب بالقبول په رواثره شنه په منزله څرګرلي مشهور ګرځي په خبر په شوي لکه چې ما وی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی دې مسئله رجوع د امام صاحب ثابت دي نو دلال شو عائشہ رضی الله و بی صالح حدیث را محمد امی بشرفان انعطا مشور تابعی دی نده دی امام ابو زودی دی پر ذکر کئی چه در نبیز تمر بانی افتست نره پکار ذکر انو کریحال وضو بی اللہ بانی و النبیز حتا رحمت اللہ علی وضو پا با لبن بانی وضو پا با نبیز بانی مکرو گرزه ولی وقال ان تيمم ما اعجب الي منه ما ت تيمم فقط ددي نبي زباني عبد القول پرثبات ثاني تيمم يفت دي لذا عطى رحمه الله عليه فتم دي پرج كر نبي تمر بني عبد سره در پکار هموونه یو کایره ثابت دي سالتا بالعالی عنگا جولینا ما ابو العالی رحمت اللہ لینی تفوز و کرو پو بارد آسیدی اصابت و جنابت شغلت و جنابت و رسید ولاش عنده ما ابو اشتادنا و عنده نبیز نبیز اشتاده ایاغ تاسلو بی رفت و قال اللہ نره د جنابت اهم شې ده په لې بل ترند لږي جنابت لا نه تیمم دی او کې د معلومات د اوز بالکل نه ده پکاره د شیخ دا د عطا رحمته الله عليه فتوا د ابو العالي رحمته الله عليه فتوا مون ته مزوره ده د امام صاحب رحمته الله عليه هجوم کړي ده امام صاحب رحمته الله کوم قول کړو نه شنه وقټ کړي آغا حديث په واجباني کړو خبر کوښوي